Розділ 19. Шурко Великий На задньому дворі з'явився Шура Огурєєв, або, як його називали хлопці, Шурко Великий – найвищий у дворі хлопець. Він вважався великим артистом і був членом драмгуртка клубу. Цей клуб містився у підвальному приміщенні першого корпусу і належав будкому. Хлопців туди не пускали, крім Шурка Великого, який з цього приводу дуже задавався. «А, здоров, стовпи верстовичу!» – привітав його Мешко. Шура кинув на нього повний гідності погляд. «Що це в тебе за дитячі вихватки? Я думав, що ти вже виріс з дитячого віку». «Ти бач, який серйозний!» – сказав Генка. «Де це тебе так навчили? Чи не в клубі?» «А хоч би в клубі!» – Шура зробив багатозначну паузу. «Вам же добре відомо, що в клуб пускають тільки дорослих?» «Подумаєш, який дорослий знайшовся!» – сказав Мишко. «Вигнався довгий, як верста, от тебе й пускають у клуб!» «Я клубний актив!» – поважно відповів Шура. «А коли тобі завидно, так і скажи!» «Нас у клуб не пускають, тому що ми неорганізовані!» – сказав Славик. «Он на Красній Приєсні, кажуть, є загін юних комуністів, і вони мають свій клуб!» «Так, є!» – авторитетно підтвердив Шура. Тільки вони звуться якось по-іншому, не пригадую як. Але то для маленьких, а дорослі вступають у комсомол. Шура натякнув на те, що він відвідує комсомольський осередок на фабриці і збирається вступити в комсомол. Здорово, задумливо промовив Мишко. У дітей є свій загін. Це, мабуть, скаути, сказав Генка. Ти, Славко, щось тут плутаєш. Ні, я не плутаю. Скаути носять сині галстуки, а ці червоні. «Червоні – Червоні? – перепитав Мишко. – Ну коли червоні, значить вони за радянську владу. І потім, адже на красній пресні, які там можуть бути скаути? Це ж найбільш пролетарський район. – Так, – підтвердив Шура, – вони за радянську владу. І в них є свій клуб? – А як же? – сказав Шура і непевно додав. – В них у кожного є членський квиток. – Здорово! – знову протягнув Мишко. «Як же я про це нічого не чую? Це ти, Славко, звідки все знаєш?» Один хлопець у музикальній школі розповідав. «Чому ж ти докладно про все не дізнався? Як вони називаються? Де їхній клуб? Кого приймають?», приймають. <ріхи> Думаєте, так просто взяв і вступив? Так тебе й прийняли!» «А чому ж не приймуть?» «Не так воно все просто!» Шура багатозначно похитав головою. «Спочатку треба проявити себе». Як це проявити? Ну, взагалі, Шура зробив непевний жест, показать себе. Ну ось, як дехто. Працює в клубі, ходить на комсомольські збори. Гаразд, Шурко, перебив його Мешко. Не треба вже занадто задаватися. Ти багато задаєшся, а користі з тебе жодної. Тобто як? Дуже просто. Адже ти збираєшся в комсомол поступити. Ну от, комсомольці на фронті воювали. Тепер на заводах і фабриках працюють. А ти що? Стоїш за кулісами, юрбу зображуєш. Ти ось що скажи. Хочеш бути режисером? Як це режисером? У нас режисер, товариш Митя Сахаров. Він режисер дорослого драмгуртка. А ми організуємо дитячий. Тоді всіх хлопців будуть пускати в клуб. Поставимо п'єсу, збір на користь голодаючих по Волже. Ось так і проявимо себе. Правильно, сказав Славик. А можна ще й музичний гурток організувати, потім хоровий, малювання. Не дозволять. Шура з сумнівом похитав головою, але по його очах було видно, що йому хочеться бути режисером. «Дозволять!» – наполягав Мишко. «Підемо до товариша Микі Сахарова. Так, мовляв, і так. Хочемо організувати свій драмгурток. Хіба він може нам заборонити?» «А він вас у шию!» – крикнув Болька, що збирав на смітнику пляшки. «Не твоя справа!» – Генка погрозив йому кулаком. «Торгуй своїми ірисками!» «Звичайно», – продовжував міркувати Шура, – «це непогано. Але за характером свого обдарування я виконавець, а не режисер». «Ну і чудово», – сказав Мишко, – «раз ти виконавець, то і будеш виконувати роль режисера. Чого тут думати?» «Добре», – погодився нарешті Шура, – «тільки умова. Слухати мене у всьому. В мистецтві найголовніша дисципліна. Ти, Генко, будеш простаком, ти, Славко, героєм, ну і, звичайно, музичне оформлення». Мешка пропоную адміністраторам. Шура поблажливо подивився на решту хлопців. Інженю і інші амплуа я розподілю потім, після іспитів.